Їх давили в дядьковім череві за автобусною тіснєвої, і оглядний дядько у такий спосіб заощаджував хвилини. Та вибігав на вулицю. Частенько його сірий фетровий капелюх з лементом біг слідом, і наздоганяв доганяв дядька вже біля автобуса. Я ж, защебнувши за дядьком хвіртку на 127 гаків, аби не пробрався контролер чи монтер, які сновигали по Солом'янці, брав книжку і сідав на осонні біля мотузки, що нею було переділено город солом'яників. На мотузці заповзятливий дід Євраз встиг викохати золотистобуки дині. Вони звисали з мотузки, наче золоті царські п'ятірки з шиї циганки, що розгадувала химерні сни солом'янчан та подзвонювали під легенькими подихами сіверця. Яблука гупали з дерев, і, видресировані дядьком Денисом, поспіхом котилися до погріба, далеко обминаючи Нерона-балалайку, який охоче ласував ними, особливо путинками. Сокотіла в картоплі половина курки, а з вишняку до неї відзивалася друга половина. З хати видибувала з низеньким стільчиком під рукою баба Одарка, та всідалася просто мене по той бік мотузки. І баба, і дід були худющі, мов бригадні коні на провісні, і на всю солом'янку торохкотіли кістьми, біжучи до магазинчика на перехресті по хліб для корови маньки. На своєму довгім віку Старі так звикли берегти кожного шеляга, що і зараз, коли стало ситніше, жили святим духом. У великі свята присмачуючи його сироваткою або підсолодженою водою. Якось у черзі бабу-одарку штовхнули, і вона розсипалася. Мусила знімати з голови хустку, збирати у вузлих свої кістки та чалапати в лікарню, де її заново склали. Баба Одарка могла цілі дні згадувати пакуль, своє дитинство та молодість Меланхолійними осінніми ранками, полюючи очима, коли половини курки з'єднаються і курка почне нестися, тітка й баба одна одній не довіряли, а курка неслася по-різному, день на день не випадав. Сьогодні знесе, бувало, й сотню яєць. А завтра якихось шість десятків. Баба плела безкінечні мережива давніх снів. Я був вдячний слухач, мовчав, втупившись у книгу. А вона вся була там, у пакулі. Отак вона копала, отак садила, отого року оте вродила, а отого оте. Наступного літа Ярась пішов найнятися до волів, прорав півдня а на обід йому принесли в торбі цибулі та хліба. Він зазирнув до торби, лігоборознуто й каже, «Нема сала, й за волами». А потім у їхній хаті завівся домовик. Він приходив ночами і давив Єврася. А коли вони виїхали з села, загнуздавши поросну свиню, до їхньої хати вселився халимон. Не той Халимон, що наполовину утопився в морсі, коли гуляли Денисове весілля, а ось цей, що живе тепер на піщаній вулиці. Так домовик і йому не давав життя. Щоночі ходив і хапав за горлянку. Мусив Халимон теж переселятися на Солом'янку, полишивши колгосп. З хати ж бо їхньої виклали причілок колгоспного клубу. Оту причілкову стіну – Яку повалив минулої зими п'яний затераха, заїхавши автомашиною на сцену, де саме були театри. Казали пакульці, що стіна розсипалася на порох.